Розділ 26, у якому в місті Франкенштайні зустрічається багато старих, хоч і не обов'язково добрих знайомих. Майже посередині ринку, між ганебним стовпом і колодязям, розкинулася чимала калюжа, що смерділа гноєм і пінилася від кінської сечі. У калюжі плюскалося досить багато горобців, а навколо сиділа купка обдертих, розпатлених і брудних дітей, які бабралися в болоті, обхляпували одне одного, зчиняли галас і пускали човники з кори. Так, Рейнмаре, шарлей доїв юшку і тепер шкрябав ложкою подномиски. Треба визнати, твій нічний політ справив на мене враження. Летів ти справді непогано, можна сказати, орел. Король літонів, пам'ятаєш, я тобі щось таке пророкував тоді, після левітації в лісових відьому? Що ти станеш орлом. Ось ти і став. Хоча, думаю, що не без допомоги гона фон сегар. Та все-таки. клянуся своїм кутасом, хлопче. При моєму боці ти робиш величезні успіхи. Ще трохи постараєшся і буде з тебе мерлим. І збудуєш нам тут у шльонську Стохенч. Такий, що англійський сховається. Самсон пирснув. А що із Біберштайнівною? «Ти доставив її у безпеці до брами Татусевого замку?» «Майже», – Рейневон сціпив зуби. Він шукав Ніколетту безуспішно, цілий ранок, по всьому Франкенштайну, зазирав у постоялі двори, виглядав після меси під костелом Святої Анни, забрів до Зембецької брами на дорогу, що веде до Штольца, випитував, тинявся суконними рядами на ринку, і саме там, у крамниці, наткнувся на свою превелику радість і полегшення на Шарлея і Самсона. «Мабуть», – додав він, – «дівчина вже вдома». На це він сподівався, на це розраховував. а Замок Штольц відділяла від Франкенштайна неповна миля, шлях до зембець і на ополе був людним. Катажині Біберштайн досить було назвати себе, і під та супровід їй надав би кожен купець, кожен лицер або чернець. Тому Рейневан був майже впевнений, що дівчина вже безпечно дісталася до місця. Але його мучило те, що це не його заслуга. Зрештою, не тільки це його мучило. «Якби не ти», – Самсон Медок ніби читав його думки. «Дівчина не вийшла б живою із замку, Бодак, ти врятував її». «А може і нас також», – Шерлей облизав ложку. Старий біберштайн тільки так розіслав погоня. А ми, якщо хтось із вас цього ще не помітив, то вже близько від місця нападу, набагато ближче, ніж учора ввечері. І якби нас зловили, хм, може пан напам'ятаючи про порятунок, прийде нам на допомогу і заступиться за нас. Виблагаю, батечка, цілість наших членів. Якщо захоче, тверезо зауважив Самсон. І встигне. Рейневан не прокоментував, доїв суп. «Ви теж справили на мене враження. У Бодаку було п'ятеро збройних рубак-реобрітерів, а ви дали собі з ними раду», – сказав Рейневан. «Вони були п'яні», – скривився Шарлей. «Якби не це, але факт залишається фактом. Я з непідробним здивуванням дивився на бойові подвиги присутнього тут Самсона Метка. А якби ти бачив Рейнмар, як він висаджував браму, слово честі!» Якби королева Єдвіга мала когось такого для допомоги під брамою Вавеля, то зараз би ми мали габсбурів на польському троні, а потім наш Самсон розгромив негідний філістимлян. Коротко кажучи, саме завдяки йому ми обидва живемо. Але, Шерлив, завдяки тобі ми живі, скромний чоловічий крапка. Завдяки йому ж, знайце Рейнмар, ми знайшли тебе. Роздоріжя, коли довелося вибирати, я схилявся. Радше до Бардо. Але Самсон уперся, щоби такий Франкенштайн. Стверджував, що в нього перечуття. Зазвичай я висмію такі перечуття, але в цьому випадку, маючи справу з істотою над природною, прибульцем спотевіча, ти послухався. Урвав його Самсон, який вже призвичався не зважати на глузування. Як виявилося, це було мудре рішення. Нема що сказати. Ех, Рейнмаре, як же я зрадів, узрівши тебе на ринку славного місця Франкенштайна. На тлі прилавка з пантофлями, у тіні вежі ратуші. Чи вже говорив тобі, як сильно говорив? А радість від того, що я тебе бачу, не дав перебити себе деморит, вплинуло також. І про це я хотів би тебе повідомити. На незначні поправки в моїх планах. Після твоїх останніх діянь Особливо після цирку з Гайном фон Чірне, показового виступу на зембицькому турнірі та пашталакання передбуку щодо колектора. Я пообіцяв собі, що коли ми нарешті доберемося до Угорщини, коли ти опинишся в безпеці, я одразу ж після прибуття в Буду відведу тебе на міст через Дунай. І так копну в дупу, що ти злетиш у ріку, втішений і зворушений. Нині я скасовую свої наміри, принаймні на якийсь час. «Ей, господарю, пива, швидко!» Довелося зачекати. Корчмар не надто квапився. Спочатку його ввели в оману вираз обличчя і грудовитий голос Шарле. Однак він не міг не помітити, що ще раніше, замовляючи суп, гості досить гаречково підбили баланс, випорпуючи скотці і галери за одне гаманців і закамарків кишень. У Корчмі розташовані в аркадній галереї навпроти ратуші аж ніяк не кишіло від клієнтів. Одначе Корчмар надто себе цінував, щоб із зайвою послужливістю реагувати на окрики перших ліпших хлопсердаків. Рейневан ковтнув пива, дивлячись на обдертих дітей, які бабралися в жовтій калюжі між ганебним стовпом і колодязям. «Діти – майбутні нації», – піймав його погляд Шарли. «Наше майбутнє. Що ж, як таке воно обіцяє бути нецікавим? По-перше, убогим, по-друге, смердючим, нехлюйним і відразливо непривабливим. Правді так, – погодився Самсон. – Але з цьому можна зарадити. Замість нарікати, треба про нього подбати, вимити, нагодувати, дати освіту, і тоді майбутнє забезпечене. І хто ж, по-твоєму, повинен цим зайнятися?» «Не я, – знизав плечима мавилетень. – Мене це не стосується. У мене у вашому світі однаково немає майбутнього». «Правда, я й забув». Шарли кинув шматок змоченого в супі хліба собаці, що крутився поблизу. Собака був настільки худий, що аж зігнувся в три погибелі, а хліб він не з'їв, а проковтнув, як кит і оно. Цікаво, чи цей псисько коли-небудь бачив костомаху, замислився Рейнован. Напевно, тоді, коли мав зламану лапу, знизав плечима Демерит. Але як справедливо мовить Самсон, мене це не стосується, у мене також немає тут майбутнього. А якщо навіть і є, то воно, здається, мені ще більш жасреним, ніж оці дітваки, жалюгіднішим, ніж оце той собака. Країна Мадярів, видається, мені зараз віддаленішою, ніж Ульті Мене не обдурить хвилинна ідилля у вигляді тихого містечка Франкенштейна. Пива, квасолевого супу і підсоленого хліба. Замит Рейнен вам зустріне яку-небудь пану, і буде те, що й завжди. Знову доведеться брати ноги на плечі, втікати і врешті-решт опинитися десь у глушенні. Або в поганому товаристві. Але Шарлею. Самсон теж кинув собаці хліба. Від опави нас відділяє тільки трохи більше, ніж 20 миль. А від опави до Угорщини усього якихось 80. Це не так вже й багато. Я бачу, ти там біч, вивчав географію східних країн Європи. Я багато різного вивчав, але не в цьому річ, річ у тім, аби мислити позитивно. Я завжди мислю позитивно, Шарле відпив пива. Мій оптимізм тільки зрідка щось порушує, і це має бути щось серйозне. Щось таке, скажімо, як перспектива далекої подорожі при цілковитій відсутності готівки. Наявність на трьох, двох коней, причому в одного запалення копит, а також той факт, що один із нас поранений, як там твоя рука, Самсоне. Велитин не відповів, зайнятий пивом. лишень вирухнув перев'язаною рукою, показуючи, що з нею все гаразд. «Я радий!» – Шарли глянув на небо. «Однією проблемою менше, але інші нікуди не дінуться. Дінуться, принаймні, частково. Що ти хочеш цим сказати, дорогий наш Рейнмаре? Цього разу нам допоможуть не твої, а мої зв'язки!» Рейнман гордо підняв голову. «Я маю у Франкенштайні знайомих!» «А чи не йдеться часом, дозволю собі запитати, про яку-небудь заміжню жінку?» – зацікавився Шарли. «Удову, дівицю на виданні, черницю. Іншу дочку Єви – представницю прекрасної статі. Невдалі жарти і даремні побоювання. Мій тутешній знайомий, як костеливо воздвиження Святого Христа, домініканець». «Ха!» – Шарли енергійно поставив кухоль на стіл. «Якщо так, то краще вже чергова заміжня жінка. Рейн, дорогий, чи ти часом не відчуваєш постійного болю голови? Не маєш нудоти запаморочень? В очах тобі не двоїться?» «Знаю, знаю, що ти хочеш сказати», – махнув рукою Рейнуман. «Домінікани, собаки, шкода тільки, що скажені. Повсякчас до послух інквізиції банально, мось пане, банально. До того ж, треба тобі знати, деякон, про якого я говорю, Має переді мною борг вдячності, не обиякий борг вдячності. Петерлін, мій брат, колись йому допоміг витяг із важких фінансових клопотів. І ти думаєш, що це що-небудь значить? Як звати того деякона? А ти що, знаєш усіх? А, знаю багатьох, як його на ім'я? Анджей Кантор. Можливо, що випадковий збіг, а може не випадковий. Анджей Кантор – польський театральний режисер, який у другій половині ХХ століття отримав світове визнання. При цьому його приватна біографія є досить неоднозначною. Фінансові клопоти, здається, в цій родині спадкові, сказав, замислившись на хвильку, Демарит. Чув я про Павла Кантора, якого половина шльонська переслідувала за борги махінації. На в Кармелітів зі мною сидів Матеуш Кантур, вікарій з Луголинки. Він програв у кості Ковщежець і кадильню. Я боюся навіть подумати, що програв твій діякон. Це давня справа. Ти мене не зрозумів. Я боюся навіть подумати, що він програв останнім часом. Не розумію. Ох, Рейнморе, Рейнморе, ти вже я думаю бачився з цим кантером. Так бачився, але є все ще що йому відомо. Що ти йому сказав? Майже нічого. Перша добра новина. Тому даруємо собі як це знайомство, так і домініканську допомогу. Потрібні нам кошти, зберемо в інший спосіб. Цікаво який. Та от хоч би продавши цей майстерної роботи кухлик. Срібний? Звідки він у тебе? Я ходив по базару, розглядав торгові прилавки, а кухлик раптом опинився в мене в кишені. От загадка. Рин він зітхнув. Самсон зазирнув у кухоль, тужно дивлячись на залишки піни. Шарлей натомість узявся розглядати лицаря, який у найближчій Аркадії саме кляв, на чим світ стоїть зігнуто в поклоні єврея. Лицар носив малинові барви, шаперони і багатий лентнер, оздоблений спереду гербом, на якому було зображено млинове коло. «Членськ, як такий я залишаю за собою, в принципі, без жалю», – мовив Демерит. «Я, як кажу, в принципі, бо одного мені такі шкода». А тих п'ятисот гривень, які ввіз збирач податків, якби не обставини, і гроші могли бути нашими. Мене злить, зізнаюся думка, що ними забагато випадково і незаслужено заслужено який-небудь бовдур на кшталт буко фонкросіга. Хто знає? Може той Рейхенбах, який там якраз у цю хвилину обзиває ізраїлі та жидом пархатим свини? А може хтось із тих біля будки лимаря? Щось сьогодні тут... Винятково багато збройних людей і лицарів. Багато, а воно гляньте, нові, під'їжджають. Демерит раптом затнувся і голосно втягнув повітря. Зі Срібногірської вулички, що вела від підвальної брами на ринок, саме в'їжджав реобрітер Гайн фон Чірне. Шерлей, Самсон і Рейневан не чекали. Зірвалися з лави, щоб потихеньку дати драла, перш ніж їх помітять. Але було вже пізно. Їх помітив сам Гайн. Їх помітив Фричконостіць, який їхав поруч із Гайном. Їх помітив італієць від Телотсо Гайтані. В останнього, коли він побачив Шарлея від люті, зблідла все ще опухла і прикрашена свіжим шрамом фізіономія. Наступної секунди ринок міста Франкенштайна заполонили крики і тупіт копит. А ще за якусь мить Гейн зганяв злість на корчмаревій лаві, рубачої надруски сокиру. «Догнати!» – ревів він з своєї озброєній свиті. «За ними!» «Туди!» – репетував Гайтань. «Вони туди втікли!» Риневон біг, що мав сили, ледве встигаючи за Самсоном. Шарлейм чав першим, вибирав дорогу, спритно звертаючи в щонайвущі завулки, а потім продираючись через садки. Тактика, здається, виправдовувала себе. Раптом тупанні, копити, крики, погоні за ними стихли. Вони вискочили на вуличку нижню лазненьку, яка пінилася від мильної води, звернули до зембицької брами. Від зембицької брами, перемовляючи, сіліниво погойдуючись у сідлах, наближалися стерчі, а за ними Кнобельсдорф, Гакст і Роткірг. Рейневан став як укопаний заревів Вольфгер Стерча. «Попався, сучий сино!» Його ревіння ще не перестало звучати, а рейневан, Шарле і Самсон, уже гналися. Важко дихаючи вузькими вуличками, перестрибуючи через плоти, подиралися крізь гущавину садків і кущі на городах, заплутувалися в простирадлах, які сохнули на шнурах. Чуючи зліва крики людей Гайна, а позаду ревіння Стерчів, вони бігли на північ, у той бік, звідки саме почав долинати дзвін з домініканського костела воздвиження Святого Христа. «А не чу, Рейнмара, сюди, тут!» У стіні розкрилися маленькі дверцята, а в них стояв Анджей Кантор, домініканський діакон, той, який мав передбаляв борг вдячності. «Сюди, сюди, швидше, немає часу!» Справді, часу не було. Вони забігли в тісні сіній, які щойно Кантор замкнув дверця та потонули в пітьмі і запаху прілого шмаття. Рейневан з неймовірним гуркотом перевернув якусь бляшану посудину. Самсон спіткнувся і впав з гуркотом. Шарлей також на щось наскочив, бо брудно вилився. «Сюди!» – гукав Анджей Кантор, звідки спереду, звідки пробивалося невиразне світло. «Сюди! Тут! Тут!» Вузькими східцями Рейневан радше скотився, ніж зійшов. Нарешті він вибрався на денне світло, на малесеньке подвір'ячку поміж стінами оброслими диким виноградом. Самсон, який вибігав за ним, наступив на кота, кіт дико занівчав. Перш ніж навчання затихло, з обох аркад вискочили і накинулося на них кільканадцятеро людей у чорних куртках і в круглих фетрових капелюхах. Хтось накинув рейновановий мішок на голову, хтось копняком підбив йому ноги. Він повалився на землю. Його придавили, викрутивши руки. Поруч він відчував і чув шарпанину, люти хекання, звуки ударів і болісні зойки, які свідчили про те, що Шарле і Самсон не дають себе взяти без боротьби. «Чи свята курія?» – долинув до нього тримтячий голос Андже Кантора. «Чи свята курія встановила запіймання цього єретика якусь винагороду, хоч би невеличку?» «Єпископський Сігніфіковід не згадує, але я, я, я маю клопоти, я у великій фінансовій потребі, і саме тому...» «Сігніковід – наказаний торговий контракт», – відповів деяконові сердитий хрипкий голос. «А можливість надати допомогу святій інквізиції – це вже достатня нагороди для кожного доброго католика. Чи ти не добрий католик, брата?» «Кантор!» Прохрипів Рейневан з повним ротом пилюки і клочія видертого з мішка. «Кантор, ти курвий сину! Ти кунделю церковний! Ти всракуй!» Йому не дали докінчити. Рейневан дістав по голові чимось твердим, а з очей посипалися іскри. Потім дістав ще раз. Біль розбігся по тілу і паралізував його. Пальці рук раптом змертвіли. Той, хто його бив, ударив ще раз, і ще раз, і ще раз. Біль змусив Рейневана кричати, кров запульсувала у вухах, позбавляючи його свідомості. Очуняв він майже у цілковитій темряві, з пересохлим горлом і твердим, як кілок, язиком. Голова пульсувала болем, що охоплював скроні. Очі, навіть зуби. Він зробив глибокий вдих і аж закашлявся так навколо смерділо. Рейневан ворохнувся і зашили з тіла втрамбована солома, на якій він лежав. Неподалік хтось жахливо бурмотів, ще хтось кашляв і стогнав. Зовсім поруч щось дзюркотіло. Лилася вода. Ринван облизнув покриті липким нальотом губи, підняв голову і аж застонав. Так загупов у нібіль. Но він підвівся обережно, поволі. Одного погляду вистачило, щоб зрозуміти, що він у великому підвалі, у Льоху, на дні глибокого кам'яного колодязя, і що він не один. «Отямився», – констатував факт Шерли. Він стояв за кілька кроків і з голосним дзіркотінням справляв горщик потребу. Риневон відкрив рот, але не зумів видати ні звуку. «Це добре, що ти отямився», – Шерли застебнув штани. Бо я саме мушу тобі заявити, що стосовно мосту на Дунай ми повертаємося до Первісного задуму. Да? Нарешті проскрипів рейнеман, насило ковтнувши слину. Шерлею, де ми? У храмі Святой Демпне. Де? У притулку для божевільних. Де? Кажу ж тобі, у божевільні, у нарентурм вежі блазнів.